apostoluen eginak liburutik. Pentekoste egunean, Pedro konan berba egin jautzen juduei. Jakin begi ziur Israel erri jainkoak jaun eta mesias egin dauala, zubek kurutzeratu zen duen Jesus hau. Berba honek bihotza ikutu eutzen, eta Pedro eta beste apostoluei esan eutzen, anaiok zer egin behar dugu. Pedro erantzun tzen, biozbarritio zaiteze, eta bateatu guztiok Jesus Mesia izenean, pekatuak parkatu daki zuezen, eta espiritu santu hartuko duzue utsean. Izan ere, zuentzat eta zuen semealaentzat egin du jainkoak doai hau. Baita jaunak gure jainkoak, deituko deutzen atzerritar guztientzat ere. Beste berba askoren bidez ere egiten eutzen Pedrok testigantza, eta harrenka eskatzen eutzen esan ez, salbatu eizu buruak egizaldi galdu honegandik. Pedroren berbea onartu ebenak bateatu egin egintziran, eta egunaretan aretan irumilaren batean lagun batu iako taldeari ya unak esana